Для концертів їй давали стареньку скрипку з музичної школи. Але їй більше подобалася своя, що попискувала немов бавилася з нею. Я струб в останній момент придумав забрати це дівча. Жага був гострий, твердий, здавалося не жалів ні будинку, ні машини, ні пасіки. Попихкував люлькою, що застилала усе димом. Дивився собі під ноги. Я сказав «беріть». Ваше. Все ваше. Ясно. У нього є гроші, і він завтра купить новий будинок. Але у якусь мить Яструб відчув запах бензину, побачив, що від дворіт до хати тягнеться темна смуга під вибіленою травою. Цей гад хотів усе спалити. Цей виродок думає, що знову виграє. Яструб скинувся. Коли вже він когось ненавидів, то з нього рвався вогонь. «Беру твою дівчину, не віддаси обох покладу». Він зламав жагу, а потім кинув сірника на темну стежку. Коли машина зняла куряву, яструб побачив, що жага лежить на дорозі згорнений, ніби мрець, а вогонь піднімається сходами до дверей. Промимрив. «От то-то!» і натиснув на газ. Ресторан стояв на горі. Зелений ламаний дах і вузькі продовгуваті вікна, які вивершував сонячний знак, видавали цю споруду загадковою, а масивна брама і важкі двері похмурою. Вероніка стала біля порогу і побачила хлопців у білих сорочках, що лаудили інструменти. Побачила старшого офіціанта, який вибіг на зустріч господареві. Її ніхто не помічав, чи тому, що вона у свої 12 літ була як третьокласниця, чи тому, що тут накривали столи і ми тушилися. Дівчина сіла біля дверей, поклала на коліна скрипку і прошепотіла молитву, якої колись навчила її мати. Діво Марії радуйся. Згодом прийшов охоронець і ще не вгалас, мовляв, чия це дитина і чому вона зайняла його місце. Тоді яструб вийшов, перевалюючись, і, широко розставляючи ноги, взяв її за плече, вивів на середину зали. «Це моя племінниця Вероніка. Вона гратиме на скрипці у перерві. Але ми в перерві крутимо шансон», – заперечив один із хлопців. «Я, – сказав, – гратиме». Я струб скочив у машину і поїхав, а дівчина лишилася стояти ні у сих, ні у тих. Щоб нікому не заважати і не привертати уваги, вона сховалася за штору з боку балкона, і там простояла весь вечір. Інколи виходила, здивовано дивилася на оркестр, що гримів і вибухав, але ніхто не згадав про неї. Так, мов би її не було, на світі. Після півночі зала спустіла. Вероніка вийшла, побачила перевернуті стільці, почула брязки посуду і знов сховалася. Яструб згадав про неї другого дня. Вона дрімала на трьох стільцях, поклавши скрипку під голову. А коли повернулася у маленьку кімнату під дахом, проспала майже добу. Прокинулась від того, що дуб пильно дивився на неї з надвору. «Доброго ранку! Рада тебе бачити!» – сказала дерево. Одяглася, вмилася. До неї знову долітали крики і стогони, їй стало моторошно, дівчина дістала скрипку і заграла. Вона поглядала у вікно, де сумували товсті чорні дерева, де замерзло озеро, усе затихло, причаїлося. Вероніка все грала і грала, поверталася в дитинство. Там були тато і мама, тераса, оплетена трояндами. Двері причинилися заглянула жінка – з накрученою, мов, копиться на голові хусткою. Дівчина-подумки назвала її дві голови. «Хто у вас так стогне?» Зненацька запитала Вероніка, Не давши господині розкрити рота. «Ніхто?» – злякалася жінка. «Ніхто не стогне? Тобі учулося? Тоді навіщо ви причиняєте двері? І так щільно?» Ось тобі й тихоня. Господиня це подумала і, прикривши долоною вуста, несподівано сказала, «Сьогодні топимо лазню. Це внизу за кухнею, як стемніє приходь». «Ось чуєте? Знову стогне». «На тому крилі у кімнаті тяжко хворий інвалід. Можна сходити до нього? Я не боюся інвалідів», – зраділа дівчина. тому жінка дві голови вийшла, Сказавши зачекати її, але так і не повернулася. На дворі смеркалося. Вероніка боялася темних сходів і темних вікон. Вона схопила скрипку, побігла вниз на той бік коридору, а потім так же хутко злетіла на другий поверх. Зупинилася перед широкими дверима і перевела подих. Прошепотіла батькові слова «Або пан, або пропав». І зайшла. Кімната була простора, із жовто-зеленими шпалерами, вікном на всю стіну і пальмою. Це була без сумніву найкраща кімната в будинку. Дівчинка задивилась на дерево, яке росло у боці у правому кутку, і у сутінках не помітила людину. «Хто тут є?» – мовила людина у ліжку. Гостя затамувала подих. «Я вас питаю, хто тут?» – надривно крикнули ще раз. «Тут я, Вероніка, не бійтеся». Мені дванадцять років. Я прийшла пограти вам. Підійди. Дівчина ступила кілька кроків. Під піною ковдри лежав дідусь з тонкими як джути руками.